Večer je tu relácia mediálny wrestling. Moje meno je huďo V aréne zápasia rôzne informačné zdroje. Jedni si namýšľajú, že sú nositeľmi objektívnosti a pravdy, a tie iné označujú ako dezinformačné a konšpiračné. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. Vo vzájomnom zápase nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Rozhodcovia sú samozvanci. Všetci sa oháňajú kritickým myslením, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neumilné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk. Nedá mi to, ale musím začať tým, ako hlboko možno klesnúť a nastrčiť dieťa na záchranu svojej kariéry a dojímať verejnosť. Áno, aj takéto praktiky sú medzi mainstreamovými prestitútmi. To je najnovšia metóda jedného mainstreamového prestitúta, a je ním Viktor Vince, moderátor, alebo preložme si to do zrozumiteľnej reči, čítač správ v Markíze. Pochopiteľne, že moderátor je hviezda, večer sa na ňo pozerajú ľudia, on si číta, častokrát je otázne, že či len číta, či pritom rozmýšľa, či zvážuje, čo vlastne číta, alebo číta, aby čítal pretože je z toho pekná pozícia, pekný plát, popularita, kariéra a tak ďalej. A tak ďalej. Ale to, čo predviedol tento moderátor, pod ktorým sa zatriasla stolička, pretože mnohí prestitúti, ktorí roky roku cez slúžia oficiálnej propagande, nie je v systéme toho, že či je vláda taká alebo onaká, ale tým trendom, ktoré sú určujúce, čiže progresívne, liberálne, europoidné, transatlantické a tak ďalej a v tomto duchu omielajú propagandu, majú takú zvláštnu predstavu, ktorá je, sa úplne liši od reality iných ľudí, ktorí žijú v rovnakej krajine ako oni alebo v rovnakom štáte. Oni si myslia, že ich, to ich pracovné miesto je väčšné. Väčšné, natrvalo, ja neviem, či len do dôchodkového veku, ale asi do konca života. A sú presvedčení, že sú neomylní, nenahraditeľní a tam by mali sedieť, pretože inej kvality nie. A to si myslí verejnosť aj vedenie daného, daného média. No nie je to tak, pretože v praxi je to úplne inak a mnohí ľudia sa musia vyrovnávať s tým, že napriek schopnosti, napriek um, svojim skúsenostiam, musia zmeniť pracovné miesto alebo zamestnávateľ si uplatní uh, svoje rozhodnutie či sa to páči v rámci podniku niekomu alebo nie. Prestitúti nie. Hlavne keď si zvykli na popularitu, najmä keď ešte patria do známej rodiny a podobne a myslia si, že sú miláčikom národa a publika, tak sú presvedčení, že ich pozícia je neotrasiteľná. A takým niečím trpí aj Viktor Vince. Čo predviedol? Čo teda, ako si myslím, že to už je, um, ani by som, že, či je to zvrátené, alebo je to trápne, alebo totálna ubosť. Moderátor Viktor Vinca, sme v mediálnom prostredí, preto hovorím o tomto, hoci to môže vyznievať čiastočne bulvárne, ale to je vizitka vizitka tých ľudí, ktorí sa oháňajú akého si kvalitnou žurnalistikou. Tak tento moderátor Viktor Vince zverejnil krátke video na sociálnej sieti a v tom krátkom videu šoferuje automobil ani trojročný syn, respektíve možno má tri roky syn, sedí vzadu, nie je ho vidieť a počas jazdy autom toto trojročné dieťa položí otcovi otázku. Odchádzaš z Markízy, pretože dejú sa zmeny v Markýze, k tomu sa dostaneme. Spýtal sa teda Ocka a Ocka na to odpovie, neviem, myslím, že sa to môže stať, áno. Ďalší faktor je to, že sa rozprávajú v angličtine, nie v slovenčine, to by ktorý bolo dosť ako provinčné. Takže takto sa rozpráva s námi. Moderátor zároveň si to nakrúca, aby to mohol dať na sociálne siete. Ako sa trojročné dieťa v angličtine zamýšľa nad personálnou politikou Markýzy a nad pracovným zaradením svojho ocka. Ako opísal moderátor, respektíve čítač správ, ako opísal to video na Instagrame, sme bilingválna rodina. Odkedy k nám Maxik prišiel, sa spolu my dvaja rozprávame výlučne po anglicky. A toto sa udialo dnes ráno v aute. Očividne od malička na tepe dňa. Úžasné, ako úžasné, klobúk dolu, keď trojročné dieťa vie takto v angličtine sa vyjadrovať a ešte ho trápi pracovná pozícia jeho otca. A tento ocko, to nakrúca v aute a zverejní na sociálnej sieti. Absolutná náhoda, všetko to do seba zapadá a podobne. Páčala sa mi jedna reakcia čitateľky, pretože uh, detičky sa ľahko učia jazyky. A samozrejme, že angličtina je teraz univerzálny jazyk, takže to neprekvapuje, že aj iné deti sa učia anglicky, ale že by preberali personálnu politiku zamestnávateľa svojho rodiča, no a kto už je teda ako vysoký stupeň geniality. A tak jedna reakcia čitateľky znie: náš ešte nemá 4 roky ako dieťa myslí a adekvátne k jeho veku vie anglicky, adekvátne v úvodzovkách zeleninu, ovocie, ako sa volá, kde býva, počítať do 10. Vie, pretože dvakrát do týždňa chodí na angličtinu. Ale že by riešil zamestnanie rodiča. Nehnevajte sa, to snad nie. To si myslím, že je úplne prirodzená reakcia. Ako to, čo predviedol čítač správ a svojím spôsobom, pokiaľ ide o zameranie prestitút, aby použil dieťa ako štít dojímal verejnosť, vyderal zamestnávateľa alebo vyvolával nejaké emócie, je trápne, úbohe a je to vizitka, akí ľudia pracujú, ako niektorí ľudia pracujú aj v médiách Dostaneme sa samozrejme k tejto téme. A neskôr to bolo na úvod, pretože to je zážitok, ktorý ako na mediálnej scéne som už dávno nevidel, nepočul ani nezažil. Takže naozaj toto je vizitka určitých ľudí a ich dôveryhodnosti. Ale prejdime k takej zásadnej veci v rámci mediálnej scény a to je pochopiteľne verejnoprávnosť. Verejnoprávnosť, ktorú živíme my všetci, nejde len o koncesionárske poplatky, Pochopiteľne. je to zdanie, je to štátny rozpočet a tak ďalej, je tam samozrejme aj nejaká reklama, ale ďalšia zásadná úloha je poslanie verejnoprávne. Čo nám má sprostredkovať, ponúkať, oboznamovať sa, vzdelávať, poskytovať určitú formu kultivovanej zábavy verejnosti, širokej verejnosti táto verejnoprávnosť. Vieme, že tu bol dlhodobý zápas o riaditeľa verejnoprávnej televízie, máme riaditeľku po vypočutí piatich kandidátov, napokon rada STVR, Slovenskej televízie a rozhlasu, sa rozhodla, že vyberie generálnu riaditeľku, ktorou sa stala Martina Flašiková. Samozrejme, že okolo toho bol škandál. Je to pochopiteľné, pretože mení sa pozícia na čele STVR Samozrejme, že každá politická garnitúra má záujem o riaditeľa a o to, aby STVR, predtým RTVS, STVA a tak ďalej vysiali v tom správnom politickom duchu. Došlo totiž v súlade s legislatívou ešte z 2023. Došlo k voľbe novej riaditeľky, pretože zanikla RTVS a vznikla nová inštitúcia, STVR. Jasné, že s príchodom novej vlády, pretože dnešní e, tzv. liberáli, tzv. demokrati a tzv. slušní ľudia sú presvedčení, že doteraz v súvislosti s televíziou nebali v pozadí žiadne machinácie a vplyvy. Vždy boli. Len im to vyhovovalo, keď tam, keď tam boli hlasné trúby súčasného neoliberalizmu. Takže tentokrát došlo k zmene a skončilo sa aj funkčné obdobie bývalého riaditeľa Ľuboša Machaja. Riaditeľa, ktorý bol spätý samozrejme s bojom proti mečiarizmu, s rádiom Twist, so správnymi europoidnými a transatlantickými názormi, progresívnymi a v tomto duchu, ktoré nám novodobý systém omiela a omiela. A to, že teraz momentálne iná vláda hovorí o niečom inom, to je momentálne krátka kapitola, pretože aj s rôznymi tými striedaniami je to v podstate od 89. permanentné smerovanie k tomu, ako byť, dá sa povedať, európskym protektorátom. A v duchu tejto ideológie, ktorá sa tu valila aj spoza Atlantického oceána, akurát, že zmenou prezidenta nástupom nastupom Donalda Trumpa Začala táto ideológia zahnívať. No, ale vráťme sa teda k voľbe generálnej rejteľky RTVS. Ľuboš Machaj odišiel, takisto predchádzajúca politická garnitúra vtedy neskuviňali tzv. demokrati, že bol dosadený Machaj v parlamente, zvolený vtedajšou vládnou koalíciou v duchu súčasných progres-trendov a samozrejme, že si ho poistili na roky. Tak ako aj teraz to bude na roky, ale vždy, keď príde nejaká garnitúra, vidíte, môžu sa zmeniť zákony, môže nastať zmena legislatívy. Ale tentokrát je to opäť v tomto duchu. Tí predchádzajúci si chceli poistiť riaditeľa. Nevedeli, či tu budú vládnuť väčšie. Hoci by chceli, samozrejme, títo skutoční v úvodzovkách demokratia ako Matovič, Odornať a všetky tieto spolky. Oni sú síce demokratie, ale chceli by vládnuť na väčšie časy a nikdy inak. A jednou rukou v Bruseli, jednou rukou vo Washingtone, tak aby spolupracovali, ale ako hovorím, teraz sa to narušilo a vykonávali to, čo sa od nich žiada plus rôzne nadnárodné inštitúcie ako Svetové ekonomické fórum, respektíve Svetová zdravotnická organizácia a tak ďalej v tomto duchu. No a majú tam Keby aj náhodou sa už nedostali k moci, čo sa stalo, aby tam mali toho svojho riaditeľa, aby tá televízia kvázi verejnoprávna fungovala v ich duchu. No ale ich panáčik bol na odstrel zmenou legislatívy. Presne tieto ťahy robí ktokoľvek v demokracii, kto sa dostane k moci. Stačí sa pozrieť do susedného Polska kde sa zmenila garnitúra z konzervatívnej na liberálnu, však právo a spravodlivosť vystredala občianská platforma a čo urobili prvé? Čistili televíziu a dodávali tam svojich ľudí. Samozrejme, že Europoidov v Bruseli to netrápilo, pretože to je ich proliberálne smerovanie. Takže oni to robia to je jedno, či sú to konzervatívci, či sú to liberáli, či sú to národné sily, či sú to tzv. európske sily. Oni to robia. Len ide o ten ohlas a tie reakcie a médiá, kto začne s akým obvinením. Machaj nám skončil nový zákon, pridelil rade STVR právo moc menovať aj odvolávať generálneho riaditeľa. No a rada zvolila na najbližších 6 rokov riaditeľku, ktorej mandát teda plinie teraz od 12. maja 2025. No a v tajnom hlasovaní v tej rade získala 7 z 9 hlasov. Pokiaľ ide o novú riaditeľku, sú pochopiteľne rôzne výhrady. Aj podpora, aj výhrady. Takto to je v boji o verejnoprávnosť. Už to bolo na začiatku, to vypočúvanie, vypočutie pred radov STVR a vyberanie kandidátov bolo síce dostupné cez online prenos a členovia rady schválili aj prítomnosť poslancov parlamentu, ale tí nemali pravomoc vstupovať do procesu vypočutia. Spustila sa kampaň v médiách v opozícii, ako to, že bola vylúčená fyzická prítomnosť verejnosti, na vypočutí protestovala opozícia, prítomnosť verejnosti. Čiže hoci kto sa niečím bude oháňať a príde a tam bude zasahovať do toho procesu. No ale rada argumentovala, že zabezpečila audiovizuálny online prenos. Tým bola naplnená zákonná požiadavka sprístupnenia vypočutia pre verejnosť. Mali ste to možnosť sledovať audiovizuálne. Tak to bola teda okamžite na kampaň, ale faktom je, že Martina Flašiková je teda šéfkou, teda šéfkou RTVS, má prax. Pracovala doteraz ako šéfka televíznej sekcie STVR, pracovala vo verejnoprávnej televízii už v minulosti, v audiovizuálnom prostredí, venovala sa producenskej činnosti, vyštudovala, má titul bakalára v odboroch filmová televízna veda a filmové a televízne umenie. Je magisterkou v odbore filmového a televízneho umenia zameraní produkcia a manažment. Má 25 ročnú prax v audiovizuálnom prostredí a pracovala ako výkonná producentka, podelala sa na tvorbe talentových show, hraných seriálov, filmov a tak ďalej, pôsobila aj v televízii JOJ v rôznych produkčných spoločnosťach, toľko o odborném, odbornom pozadí a skúsenostiach novej generálnej riaditeľky. Problém je v tom, že okrem toho bola predsedničkou predstavenstva spoločnosti New Story Media. A táto spoločnosť prevádzkuje spravodajský portal e-report. Apoch e chcete, ale jednoducho e-report. A pôsobila na poste šéfky televizného vysielania v slovenskej televízii od apríla 2025. Čiže už bola v televízii, ale stále bola predsedničkou teda spoločnosti, ktorá vydáva spravodajský portál e -Report. No to sa samozrejme nepáči opozícii, pretože v súvislosti s E-Reportom sú nepochybne výhrady. Sú preto výhrady, pretože e má blízko k súčasnej vládnej koalícii. Spustila sa kampaň v rámci denníka SME že portál e-report je známy provládnymi článkami, nekritickými otázkami pre vládnych politikov na tlačových besedách a v rozhovoroch. No ale tu je záväzok, že sa Martina Flašíková vzdá tejto pozícii, ktorá súvisí s predstavenstvom a so spoločnosťou a s portálom e-report. Čo bola výhrada, je spolupráca medzi Ministerstvom zahraničných vecí a portálom e-report. Tam je oficiálna zmluva o spolupráci ktorú podpísala Martina Flašikova za Súkorpné médium, ktorá už je dnes teda generálnou riaditeľkou verejnoprávnej STVR okrem toho sa jej samozrejme pripisuje, že zakladateľom reportu boli otec, dnes už neboli Fedor Flašik ktorý bol roky spojený s so Osmerom predtým pracoval pre AZDS ale keby sme išli do týchto kombinácií tak takisto by sme mohli takzvaným demokratickým politikom vyčítať a novinárom takisto kto bol ich otec v akej strane pôsobil čo bol ich dedo, akú ideológiu teda presadzoval od stalinizmu až po budovanie komunizmu, aby sa potom stal samozrejme nejakým disidentom a tak ďalej. Či sú to Šimečkovci alebo iné rodinné klany, to by sme pochopiteľne mohli rozoberať, ale to nie je podstatné. Ta výhrada znela, že teda ministrom zahraničných vecí je Juraj Blanar z zmluvu s portálom e Report podpísalo ministerstvo v marci a v apríli už nastúpila Flašiková do STVR za programovú riaditeľku a potom sa teda teraz stala šéfkou celého telerozhlasu. Venovala sa tomu aj mimovládna organizácia Transparency International, ktorá vypracovala analýzu a vyšlo teda z nej, že portál funguje ako tlačový orgán koalície. No, tá úzka spolupráca ministerstva aeroportu, provládna a tak ďalej vyvolala pochybnosti, ako to bude teda s tou verejnoprávnosťou, hoci, ako aj doterajšie riaditeľia, hoci nič nevydávali, ale boli vždy poplatní politickej moci a či to, či to bol Zurinda, či to bola Radičová, či to bol kult Čaputovej a tak ďalej, to vo verejnoprávnej televízii fungovalo. Pokiaľ ide o predstavy novej riaditeľky. Teoreticky uvidíme, čo, čo to bude znamenať v praxi. Vyjadrila sa o tom, že verejnoprávne médium je médium štátu. Netreba sa ho báť. STVR má podľa nej slúžiť nielen verejnosti, ale aj informovať o zákonoch, krízach či hrozbách. A vyhlasila, že verejnoprávna inštitúcia potrebuje nový začiatok. Bod 0. A má zastupovať strategické záujmy štátu. Zároveň zdôraznila, že nie je úlohou verejnoprávneho spravodajstva zvestovať jedinú pravdu. Jeho úlohou je otvárať priestor pravdam mnohým, tak, aby sa divák či poslucháč dokázal slobodne rozhodnúť, porozumieť a dôverovať. Toľko je z jej projektu. A to práve prezentovala aj pred členmi rady, a hovorila o potrebe dostať do STVR rôzne názory. To sú jej vyjadrenia, to sú jej stanoviska. V najbližšom čase môžeme posudzovať, ako to bude vyzerať v praxi v STVR, ale povedzme si otvorene, je samozrejme, že generálny riaditeľ riaditeľka potrebuje politické krytie, tu sa naraža na smer, na SNS, na súčasnú vládnu garnitúru, tak ako to bolo aj v predchádzajúcich obdobiach, aj keď sa volilo v parlamente. Ale tí dnešní kritici to nechcú priznať a nechcú o tom počuť, že áno, bola takáto prax, uvidíme, čo to bude v praxi znamenať, ale mnohí tí, ktorí sú kritickí, rozhodovať budú činy, vyhlásenia, môžu byť pekné. Aj e, ciele, uvidíme, čo to, bude mať v, v, čo to bude v praxi. Ja to len chcem dať do tej súvislosti, že tí dnešní najväčší demokrati, tí najväčší eurohodnú od, tí obdivateľia Bruselu, nemajú radi keď sa zvestuje aj niečo iné ako ich pravda, aby sa poslúchať. Oni už poslúchačovi, divákovi, respektíve čitateľovi, oni už rozhodnú, čomu a komu má dôverovať a ako čomu má porozumieť. Takže rôzne názory sú na tej kvazi-demokratickej platforme mainstreamu, prezentované tak, že v podstate sa zhodujeme v jednom konečnom názore, ktorý je neomylný a správny. No, uvidíme, ako sa skutočne bude STVR, RTVS, predtým Slovenska televízia, Slovenský rozhlas sa budú vyvíjať a ako bude riaditeľka realizovať tieto ciele. A po si povieme o jednej zaujímavej prestroke, ktorá sa už týka verejnoprávnosti a moderátorky Jančkárovej. Čakáme lepší čas pretože každým dňom sa život kráti, čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho dožijeme. Čaká... Čas, pretože každým dňom sa život kráti, čakáme lepší čas a dúfam, že sa tohoto žije. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny v Wrestling? Tu Blatanka nám zaspievala, že čakáme lepší čas a dúfajme, že sa toho dožijeme. Áno, to je inšpiratívne, čakáme, vždy treba čakať a je tu nádej, že sa toho dožijeme. Spomínal som prestrelku v súvislosti s STVR slovenskou televíziou a rozhlasom verejnoprávnym. Pokiaľ ide o novú riaditeľku, opozíciu, denník Sme, ktorí hneď spustili útoky, uvidíme, ako to bude s informáciami a takzvanou pravdou a viacerými pravdami vo verejnoprávnom vysielaní. Ale už teraz sa spustila prestrelka medzi právnikom a podnikateľom Zoroslavom Kolárom, zakladateľom občianského združenia Právo na pravdu a moderátorkou Martinou Jančkárovou, známa to moderátorka, ktorá na poste moderátorky diskusnej politickej relácie a s bohatou politickou praxou, teda redaktorskou, pochopila komu treba slúžiť a čo je perspektívou. Samozrejme EU, NATO, protiruské ťaženie, ukrofilia a tak ďalej, všetko to v kombinácii s tým že smerujeme teda k tomu europrotektorátu, respektíve, aha, teda k demokratickej a centralizovanej Európskej únii. Samozrejme, že redaktor si môže vybrať e, svoj subjektívny postoj, ale keď je vo verejnoprávnej televízii, nemal by dávať najavo svoj politický fanatizmus, či sa mu páči Ukrajina alebo Rusko, či sa mu páčil Biden, alebo dnes sa nepáči Trump, alebo je presvedčený, že liberálna demokracia je tzv. liberálna demokracia, je ako úsvit ľudstva k tomu treba smerovať a všetko ostatné, je. E, nepripustné, to je jeho vec. Ale vo vysielaní je to tragédia. Verejnoprávne inštitúcie, pokiaľ to tlačový orgán nejakého hnutia, respektíve nejaké súkromné médium, ktoré je priaznivo naklonené danej politickej uh, sile, alebo ideologickému názoru, to je ich vec. Ale pokiaľ ide o verejnoprávnosť, tam sú iné kritériá. No a Zoroslav Kolár vyčítal Jančkárovi, ako doslova napísal, pani Jančkárova sa rozhodla, že verejný priestor patrí len jej verzii reality. Od, od, od, odhľadnúť od toho, či je to Jančkárova, alebo či to píše Zoroslav Kolár, Týmto týmto trpia žurnalisti, že ich verzia reality je tá správna, ale znovu podotýkam, potom nemajú byť vo verejnoprávnej inštitúcii, respektíve vo verejnoprávnej inštitúcii môže zaznieť aj liberálny názor, aj konzervatívny. Aj pronárodný, aj európsko-centralistický, alebo transatlantický, ako chcete. Uprednostňujú sociálny systém, alebo teda jednoznačne trhový neoliberálny to má právo divák, ktorý si to platí, dostať poznatky, vedomosti, správy a tak ďalej, či už tých bojujúcich strán, zápasiacich skupín, rôznych politických zoskupení a tak ďalej, aby sa mohol rozhodnúť, aby mal fundované informácie a fakty. Nie len fakty z určitého spektra a nie len kritiku na určitý politický tábor. Takže Zoroslav Kolár už adresoval výzvu novej generálnej riaditeľke STVR. Pani Flašiková, ak to s očistou STVR myslíte vážne, začnite od moderátorov, ktorí nezvládajú ani len základnú mieru nestrannosti. Táto pani tam naozaj nemá čo robiť. Takto reagoval právnik a podnikateľ, zakladateľ občanského združenia, právo pravdu. na list moderátorky STVR Marty Jančkárovej. Marta Jančkárová totižto sa cítila ukrivdená debatou o energetike, kde debatovala s odborníkmi. Išlo samozrejme o to, ako, ako odstaviť Rusko od zdrojov a aby sa Slovensko teda, nebolo odkázané na ruské energetické stroje. A Marta Jančkárová vzhľadom na citácie Zoroslava Kolára, žiadala okamžité stiahnutie článku, pretože vraj šíri nepodložené tvrdenia a poškoduje dobré meno jej aj meno redakcie. Totiž to Zoroslav Kolár napísal, včerajšia diskusia dvoch samozvaných expertov na energetiku s moderátorkou Martou Jančkárovou pôsobila ako premyslená sná presvedčiť verejnosť, že odstavenie ruských dodávok energií je výhodné pre Slovensko aj Európsku úniu. Bez kritických otázok, bez faktov plná ideologických vyjadrení a jednostranného výkladu. Kde je vyváženosť? Kde je verejnoprávnosť? Marta Jančkarová tvrdí, že naopak ona pozvala odborníkov, nie žiadnych ideológov, išlo o analytika portálu Energie Portal experta na energetickú geopolitiku z Masarokovej univerzity v Brne a tvrdí, že aj ona položila kritické otázky, na ktoré museli reagovať, či by bolo odpojenie od ruských energií drahé, dokonca, či nám nehrozí závislosť od USA a podobne. Takže podľa nej to boli všetko vecné vyjadrenia. No, oháňala sa potom tým, že po odvisielaní relácie dostala sa k nej analýza, ktorú zverejnil Politiko. Portál Politiko je takisto zameraný názorovo proeurópsky, proamerický okrem teda za Baidena, Obamu a tak ďalej, okrem Trumpa, to treba vždy zdôrazniť, že s Trumpom prichádzajú zmeny. Tu nejde o to, že či obdivujete Trumpa, alebo nie. To stále zdôrazňujem. To nie je o tom, že či vám je sympatický, nesympatický jeho rozhodnutia, či ho neznášate a podobne. Ale jednoducho nastala zmena v americkej politike, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy. A pokiaľ ide o rôzne rozhodnutia, ktoré nie veľmi vyhovujú v súčasnej európskej garnitúre. Takže oháňala sa politikom, a tvrdením, že Slovensko aj Maďarsko majú alternatívy voči ruskej rope a plynu. A rôzna analýza, ktorá samozrejme je zameraná týmto smerom. Zoroslav Kolár však oponoval, že moderátorka nepripustila žiadny iný názor, z relácie sa stala jednostranná propaganda, ktorá do verejnoprávneho priestoru jednoducho nepatrí, a že verí, že Martina Flašiková ako nová riaditeľka STVR zaujme k tejto situácii iný zodpovedný postoj a že slovenská televízia a rozhlas pod jej vedením budú slúžiť verejnosti a nie ideológii, nie jednostrannosti. Tu je prestrelka, na jednej strane moderátorka, na druhej strane známa to osoba, zakladateľ občianského združenia, no každý má na to iný pohľad. Marta Jančkárova sa dokonca vyhráža trestným oznámením, respektíve žalobou, ak jej nebude vyhovené, že je skutočne objektívna. Počíne boli mnohé výhrady. Je sympatická tým kruhom, ktorý, ktoré podporujú ukrofíliu, rusofóbiu a geopolitické zameranie Bruselu, predtým Washingtonu. Tá je jednostrannosť, e vyprovokovala aj rôzne útoky, ale nevy všetkým. Pochopiteľne zase jeden tábor ju miluje, ďalší ju nenávidí. Tak toto býva v súčasnej situácii, keď je spoločnosť rozdelená. Ale novinári a práve mainstreamoví prilievajú ten olej do ohňa a štvú obyvateľov proti sebe tým, že šíria tú svoju verziu reality neomilnú. Toľko pokiaľ ide o verejnoprávny priestor, a tieto najnovšie súboje, ako, z toho, ako sa z toho bude vyvíjať verejnopravná televízia, bude veľmi zaujímavé, rôzne tie rozhodnutia a stanoviska. Najlepšie je skutočne pozrieť si tú reláciu, ak má teda človek čas a zhodnotiť, že, či tie výhrady sú opodstatnené, alebo sa moderatorka bráni opodstatnenie. Ale to už je na každom z divákov. Prichádzame opäť k Markize. ako som na začiatku spomínal, tú frašku s dieťaťom, ktoré trojročné v angličtine rieši s otcom personálnu politiku jeho zamestnávateľa. Čiže kauza Vince, Viktor Vince, ktorý sa stia stia no, stiahol z televíznych novín. Tragédia ohromná. Bol čítačom v televíznych novinách, čítal správy. Svojho času mu dokonca aj vo svojej show Kraus. Teda herec dnes vedie teda reláciu. A ja Kraus a má tam rôznych hostí. Svojho času mal aj Vinceo a no, otvorene mu naznačil, že aký on už má len vplyv na to, čo sa vysiela. On tam tvrdil, ako sedí na poradách, keď je teda redakčný tým a pripravuje sa vysielanie a div, že to všetko nemá v maličku a nepripravuje. A on mu jasne dal Najavo, že asi mám veľmi malý vplyv na to, čo sa vysiela. Ale je pekná tvárička, sedí tam, reční tam. No ale to, čo som hovoril na začiatku, tá predstava, že tam budem do dôchodku alebo do konca života obdivovaný, krásne platený a nenahraditeľný, je dosť pomílená predstava. Pretože eh, aj iní ľudia v iných odboroch napriek svojej mimoriadnej šikovnosti, len málo je nenahraditeľných a v médiách už vôbec nie. A ešte moderátorov, pretože pekná tvárička, ktorá vie čítať a vie byť občas aj vtipná, zase nie je až takou mimoriadnou výnimkou a sú rôzne talenty. No ale Viktor Vince je presvedčený, že je nenahraditeľný a s ním 67 členov redakcie. Áno, je v konflikte s vedením, takže Takže samozrejme, že nachádza podporu u tých, ktorí nie sú spokojní so súčasným vedením. Ale je to súkromná televízia, súkromná stanica, ktorá si robí svoju personálnu politiku, tak ako aj iné spoločnosti, tak ako aj iné firmy. Rozhoduje vedenie, kto, kde, ako, kam sa posunie a prečo. A častokrát to môže byť nespravodlivé. Ale jednoducho je to ich záležitosť. Ale tuto prestitúti z rámci Markízy ktorá vždy politicky slúžila. Stačíme si len spomenúť, čo vyvádzali, pokiaľ ide o Ruska. pala Ruska generálneho riaditeľa jeho stranu, áno, výroba prezidenta Šustera, kult Čaputovej, Radičovej, Dzurindu a tak ďalej. Mnohí z tých, ktorí boli v Markíze, hovorcovia, v politických kruhoch, vždy na tej správnej proeurópskej strane, ale myslím tým pro ideologicky, byrokraticky. Pretože predstava o tom, ako má fungovať Európa, aké majú byť vzťahy v Európe a predstava Európánstva môže byť rozdielna, samozrejme. No a v Markíze majú tiež takú predstavu, že oni by mali určovať vedeniu, hoci doteraz vždy vedeniu slúžili. A bližšie si o tejto kauze povieme po sklape. Než zavládne blahobyt, tak ne, aby si spískal. A koukej čestně oznámit, co nečestně kdo získal. Ten, kdo nemá vyšší cíle, správně nežije. Člověk žije pro společnost, proto tady je. Všichni budou šťastně žít, jak v ráji dnes kvůli. A všechno jednou budeme mít, až se čas překulí. Jo, to mi bylo šest, já seděl v první lavici a tohle všechno říkal náš pan hodnej řídící. Pak byla velká přestávka a já zapaděná jsem svačel mlíko od krávy s třema houckama. A na západě žije člověk, co haraší zbraní, pak už je tam jen velká louže a zlí lidé za ní. Ještě tyhle poučení v hlavě mi zněli, a ráno u nás pod okny už tanky duněly. Tak popadnul jsem kraťasy a běžel před vrata, kde chlap v podivným munduru nám říkal Rebiata. Jo, to mi bylo dvanáct pryč a já už rozumbral, bral, všichni moc smutně koukali, proč to jsem nechápal. Teď byly přece prázdniny a zrály jahody A divný trampy na garmošky hrály u vody O zazni písni vznešená o vrozené nám práci i o tom, že se vyhýbatý příliš nevypácí. Já neměl vlastně ani čas očuchat rachotu a už jsem pochodoval na cvičáku u plotu. V době, kdy jsem mohl pracovat a méně zahálet, bálel jsem se v krytu při přípravě na nálet. Jo, to mi bylo sotva dvacet a já s údivem, jsem nechápal, proč, když mám volno, nemůžu jít ven. A proč mi velí člověk, jehož hlavní přednosti, jsou neomezitelné meze mezeomezenosti. Než zavládne blaho byt, tak ne, aby si spískal. A koukej čestně poznámit co nečestně kdo získal. Ten, kdo nemá vyšší cíle, snadně nežije. Člověk žije pro společnost, proto tady je. Všichni budou šťastně žít, jak v ráji nevzkuli. A všechno jednou budeme mít, až se čas překudí. Tak to mi něco připomíná, ruce svírám v pěst. Vždyť nejsem v první třídě, no a je mi 26. Mám dojem, že si v televizi dělají legraci, když krásný chachar v obleku káže o práci. Říkal už můj děda, když jsem na poli ho vídal medovejch slov, že se ještě nikdo nasnídal, I když se doba změnila hlouběji do kapsy, a pívo stojí, co dřív vstával Frťanme taksi. Opolnou tvorbou cence práce těžko posvětí, zjistíme tak jen, kolik měl babinskej dětí. Jo, je mi tři a třicet, a taky mi jasný je, kde vládnou prachy končí každá ideológie. Vždy už snie nám celej sviet, jací sme hlupáci, platíce za propagandu víc nežli za práci. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Opäť výstižná skladba, keď sme v predchádzajúcej skladbe čakali na lepšie časy. A teraz sme sa dozvedeli, ako aj v predchádzajúcom režime sa žilo, aké, aké veci sa diali, pretože vždy v histórii sú rôzne kapitoly, prichádza Wehrmacht, potom prichádza Červená armáda, potom prichádza americká armáda, ideológie, systémy, rôzny paraziti, rôzny táraji a politické manipulácie. Na prestitútoch, teda novinároch, ktorí sa zapredávajú, je však e, tragické to, čo tu zaznelo. Medové reči. Medové reči práve v tom duchu a v tej ideológii, ktorá je dnes dominantná, alebo je rozhodujúcou silou v Európe. Či to bola Tretia ríša, či to bol Sovjetský zväz, či to je dnes Európska únia, e, ako chcete. A budú presviečať verejnosť práve o tej propagande. Prachy a propaganda. A môžete to aplikovať na ktorýkoľvek systém, ktorý sa tvári, že to predtým bolo všetko zlé a nedokonalé, ale my sme teraz nositeľmi, a to už poznáme krajších zajtraškov budúcnosti, hodnú a tak ďalej. No a úlohou je nieprestitúta, aby ponúkal verejnosti všetky fakty. Aj tie nepríjemné, aj tie príjemné a celkový obraz skutočnosti. Rozprával som o Markíze, ako to Markíze vrie, pretože Čítač správ Vince z, hlavnej, z, z hlavných správ, teda z televíznych novin, musí odísť, ale nie, že by ho vyhadzovali na ulicu, nie, že by ho zlikvidovali, len mu ponúkli inú pozíciu. Nie tak, ako si vysníval, že bude v televíznych novinách do konca svojho života, ale presunuli ho na internetovú platformu TNL. No, e, nemusí mi to byť sympatické, pochopiteľne. Ale personálne pohyby boli v televíziách vždy. O verejnoprávnej ani nehovorím. A jasne, že tí čítači, správa, moderátori si zvykli na svoje pozície a vždy sa snažili zavďačiť vedeniu v maximálne možnej viere. A niekedy vedeniu, vedeniu televízie vyhovovali, niekedy nie. E, Viktor Vince sa teraz ocitol v tom, že nevyhovuje vedeniu. Ale to nie je nejaká nová prax. Len doteraz si to títo prestitúti nechceli všímať, pretože im to vyhovalo. Vyhovalo im vedenie, ich názory, ich pozícia. preto si mysleli, že to bude neotrasiteľné. Na no tým, že ho chcú presunúť na internetovú platformu, to je akýsi dôvod na nejakú vzburu. Tak toto vnímajú. Ale tak majú na to právo. Môžu otázne je, že kam to povedie. Vince sa totiž po odchode Michala Kovačiča, predtým takisto ten bol moderátor, moderoval diskusie, nečítal len správy. Ale takisto s tým istým názorovým politickým zameraním, to si zase povedzme otvorene, a títo chlapci by to neradi priznávali, ale je to evidentné z vyjadrenia z postojov. Predtým to bolo SDKU a dnes je to progresívna sekta. Tomu sú oni politicky oddaní. K tomu to smerujú. Samozrejme okamžite dodám, že to nie je o tom ospravedlňovať negatívne rozhodnutia a kroky súčasnej vládnej garnitúry, ich predstaviteľov, rozhodnutí v zahraničnej politike. Nie len ide o to, že títo prestitúti sú jednostranne politicky zameraní. Takže oni by presadzovali vždy tie názory a ten svo, tú svoju tú svoju realitu, ktorá zodpovedá ich politickému zameraniu. No a keďže vedenie sa zmenilo, no tak pochopiteľne, že nastávajú problémy. No a keď odišiel Michal Kovačič, Vince spolubojovník sa postavil na čelo odborov a vystupoval za novinárske hodnoty. To keď čítam niekde, za... čo sú to tie novinárske hodnoty, pretože nie je novinár ako novinár a prestitúcia a žumpalistika, je na Slovensku v mainstreame tým hlavným javom, ktorý sa prejavuje na ide o moderátorov, redaktorov. Takže postavil sa za práva zamestnancova na čelo odboru Markýza, ktorá kaštlala na sociálne podmienky ľudí, celú svoju históriu odkedy vysiela z vysoka na nejaké postavenie bežných ľudí. Vždy to bol bulvár, ktorý sa zastával toho správneho, či už zamerania politického alebo finančného alebo obchodného a jednoducho tých, tých rozhodujúcich skupín na tom, na tej, v tej neviditeľnej ruke trhu, kto rozhodoval od toho, ako oslouvali narodeniny Černáka, ako vyrábali jednotlivých politikov, až po dnešné pestovanie kultu, či už Čaputovej alebo Zelenského. A zrazu prichádza určitá zmena, prestitútom to veľmi nevyhovuje, ale sú v súkromnom médiu a zrazu hovoria o hodnotách. Zrazu ich trápia zamestnanci. Tieto odbory v Markize dokonca ponúkali nie len pokiaľ ide o Markízu, ale že obrali na billboarde peniaze, že budú zastupovať aj zamestnancov v inej sfére. Riečeľ Centra spravodajstva a publicistiky v markize sa vyjadril, že robia určité personálne zmeny, samozrejme, pretože majú predstavu o budúcnosti, inú predstavu o budúcnosti v rámci teda vysielania Markízy a ponúkli moderátorovi inú pracovnú pozíciu. Ak odmietne aj tu, tak by mohol skončiť úplne v Markíze. Opäť, toto uplatňoval Rybníček, súčasný milovaný primátor Trenčina, v slovenskej televízii, keď sa stal riaditeľom. Tieto personálne šachy. a tie ponuky nezmyselné ktoré bolo jasné, že daný človek odmietne. Vtedy Vince zrejme nepôsobil v médiách, než zrejme, ale určite nie. Ale taký Kovačič vedel veľmi dobre, o čo ide a ten spolok, ktorý je dnes v Markíze, tento, táto generácia, ktorá prišla s durindizmom do televízií a do médií a podobne, veľmi dobre vedeli, že takáto prax je. No a teraz ju robia v Markíze. Áno, žiaľ, ale takto to funguje. A vtedy im to neprekážalo. Zrazu hovoria o šikanie, odstránenie nepohodlného človeka, čo vždy títo ich proliberálni redaktori a šéf -redaktori a vedenie verejnoprávnej televízie uskutočňovalo. Takisto Zamyku, ktorý bol predtým riaditeľom Markizi, neskôr potom slovenskej televízie so svojim programovým riaditeľom Búzom, Čistky v rámci spravodajstva, je to presne o tom, ponúkneme vám niečo, čo len ťažko stráviť a takto vás vyštveme. Redaktori protestujú, nesúhlas s organizačnými zmenami, ani zamestnanci STVR si ešte slovenskej televízie nepomohli, keď vo veľkom robil rybniček čistky. A vtedy sa nestiažovali novinárska obec ani profesína, organizácia, syndikát novinárov. Nie, pretože prestitúti ako krysy čušali, pretože im to vyhovovalo a túžili po pomste. Nepotrebujú kolegov, ktorí majú iný názor, pochopiteľne. Takže takto to funguje v tejto, ob... povedal by som, profesionálnej obci mediálnych kríz. No a to, že sa presúva nejaký moderátor, aj s moderátorkom z jedného postu na iný, na pozície namiesto televíznych novín v TNL, to vnímajú ako šikánu a odstranenie. Pričom vedenie markizím ponúklo tú pozíciu, pretože vím, je mladý človek že v projekte pre mladých. Je mu prekážalo, že sa nikdy predtým o tom nebavili s ním. No žiaľ, je to takáto prax, ale rozhodli sa teda takto. Dokonca mu ponúkli reláciu, ktorú by takisto moderoval dvakrát denne myslím, je to takisto zo so spravodajstvom, no ale nie sú to hlavné televízne noviny. A v tom teda je celý ten problém. Siáhli mu na plat, to isté sa dialo v médiách, ale táto, táto skupina Markizákov čušala, pretože boli na to zvyknutí, že sú rozmaznávaní. A preto dnes vnímajú niečo také, čo fungovalo v slovenských médiách, aj predtým ako nejaký nový jav, ale nie je to nový jav. Samozrejme, že tí, ktorí sú teda názorovo spriaznení, majú na to iný pohľad. To, že sú zmeny na moderátorských pozíciách, čo Marky zás dôvodňuje, že to sú systematické organizačné zmeny v spravodajstve. Už niekoľko mesiacov je pripravovaný TNL. Nový spravodajský projekt, čo má byť kľúčové pre budúcnosť spravodajstva. To je, má byť e, denná relácia, televízne noviny, špeciál, kde, ktorá je vysielaná online dvakrát dne, kde je prehľad najdôležitejších udalostí. To všetko mal vince k dispozícii, ale likvidujú ho. Zatiahne do toho dieťa, teda vyvoláva tú atmosféru, aká je. Reagovali na to, no opäť kto? z tohto progres fanatického tábora. Zuzana Kovačič-Hanzelová zo SME. Tá si už splnila svoju úlohu v tzv. verejnoprávnej televízii, kde presadzovala stanoviska denníka N. A skončila v denníku SME. Tak v denníku N asi nemali pozíciu pre ňu. Tam to už majú iní zabezpečené. No a SME je názorovo to isté, takže dnes môže posobiť SME. Manželka Kovačiča, ktorý opäť názorovo to isté, keď sa vyjadrila, že budeme si pamätať, kto v kľúčových časoch, kde stál, Viktor, ďakujeme za tvoj boj. Pamätať si budeme, vyhrážať sa, čistky už sa tešíme na čistky, keď sa zase my dostaneme k moci. Toto je ich uvažovanie. Toto je ich uvažovanie. Pomstichtivosť, čistky. Keď čistia oni a vykonávajú pomstu, to sú európske hodnoty. To je spravodlivosť keď to robí niekto s nimi. a to je likvidovanie nepohodlných ľudí z rada novinárskych hodnot. No jednoducho je to fraška. Žumpalistická fraška. Ďalšia, ktorá nesmie chýbať, Kristina Tormová, ktorú vidíte šaškovať na tribúnach. Progres fanatička. Samozrejme, že takisto mu vyjadrila podporu. A nechýba Anna Hanamová, ktorá napísala že, mu je ľud, že je ľúto, že noví majiteľia urobili, so slobodným, čo urobili noví majitelia so slobodným spravodajstvom TV Markiza. Slobodné spravodajstvo, tí, ktorí sledujete Markizu od začiatku. No slobodné pre toho, kto sa stotožňuje s ich pohľadom na svet. Niekto iný môže byť maximálne nespokojný. Anna Ghanamová, ktorá zúrivo pobehovala po chodbách a bránila skorumpovaného Ruska pala Ruska, riaditeľa, keď viedol, zápas Kočnerom o televíziu vo svojej najviťa, ale však mnohí iní, boli tam aj herci, boli tam aj politici, všetci zachraňovali Markízu, aby počasie pochopili, že čo to bolo za fraško. Ale poslúžila Markíza a vtedy im poslúžila a tomuto spolku. Takže Anna Hanamová bude hovoriť o slobodnom spravodajstve a, a zasahovať do toho, čo sa deje v Markíze, pretože toto nové, noví majiteľia sa zapíšu do histórie slovenskej žurnalistiky ako najhlúpejšie a najbrutálnejší cenzory ktorí sa dobrovoľne vzdali svojho vplyvu a stali sa slúžkou moci. Markiza bola slúžkou CME, Ronalda Lodera, slúžkou dnes už za mrežami sediaceho Pala Ruska. Takže tieto ich vyjadrenia, na to im môže skočiť skutočne niekto, kto je v rannom pubertálnom veku alebo nikdy nesledoval mediálnu scénu. Toto je teda v rámci v rámci markízy, v rámci toho, čo sa deje v tejto inštitúcii, kde redaktori tvrdia, že to, čo sa deje v televízii, je v absolútnom rozpore s fungovaním spravodajskej redakcie, ktorá roky stojí na, a teraz prichádza tá perla, slobode, otvorenosti, elementárnom rešpekte a úcte k pravde. A to ako k našim divákom, tak aj dovnútra redakcie. No, a znovoška fráz. A to je v, tak, v tom režime systéme, to je jedno, ako spieval, neviem, kto bol ten spevák, keď spieval o tom, ako prišli e, s garmoškami a prišli sovietské vojska a aká bola situácia. Ako keď dnes zase tlieskajú určití ľudia a mávajú americkými zástavočkami, ktoré už dnes sú im nesympatické, ale pokiaľ ide o vojska NATO a vplyv na to a rozširovanie tohto, týchto geopolitických záujmov. A takisto sa to ospravedlňuje rôznymi frázami a táraninami. Takže v tomto prípade Markíza, a to je jedno jojka, alebo ktorúkoľvek televíziu si vezmete, Sloboda, otvorenosť, elementárny rešpekt a úcta k pravde, tak ako to už je výsmech, alebo robia zo seba skutočne, nerobia oni sú libioti, liberálni, užitoční, idioti, lebo z ich vyhlásení je to len fráza, fráza, fráza. Stačí sa pozrieť na názory Slovákov. Keďže sme na Slovensku, určite svoj názor majú aj v Uruguaji, v Argentíne, vo Francúzsku alebo na Novom Zelande ale nedávny prieskum agentúry NMS Market Research a nadácie otvorenej spoločnosti, samozrejme, jeho meno sa nevyslovuje, on nemá vplyv, nemá miliardy, jeho syn teraz neprevzal všetko to, to finančné zázemie a neovplyňoval ani za Bidena to, čo sa odohrávalo v Spojených štátoch od volieb až po stanovenie sudcov. To meno vieme, samozrejme. Takže táto spoločnosť a táto agentúra robili prieskum a zistili, že približne polovica ľudí si myslí, že médiá nie sú objektívne a novinári majú zoznam zakázaných tém. Nejakých 46% to bolo, takmer polovica. No ale čo ich trápi, majú svojich ľudí, ktorým absolútne dôverujú, myslím, mainstreamovej propagande v rámci mediálneho wrestlingu a v rámci objektívnosti informácií v médiách, tak tej objektívnosti veria najmä mladí ľudia z generácie Z, ako zistil ten prieskum. Generácia Z zahrňa ľudí narodených približne medzi rokmi 90, 1997 a 2012. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ale aj ľudia z bratislavského kraja. O čom to svedčí? Mladých ľudí spracovali tak, ako každý totalitný režim, ako každý iný režim, ktorý spracúva mladé mozočky na svoj obraz. Niektorí nosia uniformy, niektorí nosia šatky, čierne, modré, červené, aké chcete, a v školách od základnej, než už od do konca, aj vtedy, samozrejme, od škôlky, cez školu, strednú školu až po vysokú školu spracovávajú tieto mladé mozočky. Niektorí sa vymknú, niektorí sú poslušní a určitá časť je kariéristov. Takže majú generáciu se pod post ktorá sa narodila potom a už len počuje o úspechoch, tak ako predtým to bolo veľká oktobrová socialistická revolúcia, veľká novembrová zamatová revolúcia. Akurát si vymenili farby, akurát si premenovali inak strany. A podstata v manipulácii a v tých stupidných frázách pokračuje ďalej. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním. No, robili takto prieskum. Je množstvo ľudí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí majú iný názor. A ľudia z Bratislavského kraja. No tak áno, tým takto tiež rozdielujú spoločnosť. Pozrite sa, my v Bratislavskom kraji my vieme, čo je perspektíva ľudstva v vy ostatní ste zabednení, obmedzení, nevzdelaní, a tak ďalej. Hoci paradoxne práve, že keď prichádzajú ľudia do hlavného mesta a z rôznych častí Slovenska, tu sa z nich vykľujú obrovskí progresivisti a stúpenci liberálnej degenerácie. A potom majú rozpory s rodičmi, so, so súrodencami v rámci rodín a podobne. Čo ich však trápilo ďalej? Ináč ten prieskum sa uskutočnil na vzorke 1001 respondentov. Online prieskum, takto to tiež o niečom vypoveda. Ale čo ich trápilo, že len 30% opýtaných poznalo meno novinárky či novinára. A čo myslíte, koho asi tak majú poznať a ja i nepoznali? Novinárku denníka N. Moniku Tódov, len 5%. Aj to má najvyššiu poznateľnosť. Za ňou na úrovni 4% nasledoval Michal Kovačič, Markíza 360-tka, predtým verejnoprávna, Zuzana Kovačič, Anzelová, Sme, Marek Vagovič, Postoj, ktorý bol predtým v aktualitách a to je Bardyho človek a Jan Kuciak. No a len 3% populácie poznali ševredaktora z tej vzorky, tisíc respondentov poznali ševredaktora portalu Aktuality SK Petra Bardyho, čiže Bardiho gang. No takže tieto mená je tragédia, že tak málo pozná si spomenulo len 30% opýtaných na aspoň jedno meno novinárky či novinára. No a práve týchto vytiali. Takže toto je tiež pohľad na to, ako ľudia uvažujú. A ďalší zaujímavý prieskum, ktorý bol v rámci Strednej Európy, prieskum verejnej mienky o slobode médií V4, ktorý si objednala Rada pre redakčnú nezávislosť a nadácia Bakala Foundation Bakala, ďalší miliardár, ďalší mediálny mag, ktorý sa snaží o to, aby bola kvalitná žurnalistika, pochopiteľne z jeho pohľadu. Do jeho portfólia napríklad pátri týždenník Respekt. To už o niečom vypovedá však. Hospodárske noviny a Respekt. Opäť Čimečka, ktorý sa tam pohyboval ako šéfredaktor. Tá vzájomná prepojenosť. Čiže progresívno-neoliberálna propaganda a propaguje hodnoty slobody, demokracie, nezávislej a odbornej žurnalistiky. Opäť zastrešujú sa frázami, aby presadzovali určité záujmy. No a tento spolok organizoval prieskum v štyroch krajinách, v Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko, a z tohto prieskumím vyplynulo, že milujú eurocenzúru občania, že vnímajú zásahy EÚ nie ako prehnané, ale ako nevyhnutnú ochranu demokracie. Podporujú opatrenia proti šíreniu dezinformácií, vyše 60%. Otázne je, čo považujú za dezinformácie. Ďalej podporujú opatrenia EÚ voči vládam, ktoré podkopávajú slobodu médií podkopávajú, to znamená, že celú scénu mediálnu netvoria len progresívno-liberálne médiá. A to je všetko na 60%, to pekne vyšlo. No a ešte podporujú aj dohľad Európskej únie nad globálnymi digitálnymi platformami, ktoré vydierajú cez pokuty, aby tam od, opäť bol len určitý typ informácií. Ale, čo sa im podarilo dosiahnuť? Už vieme, že Spojené štáty sú teraz zlo. Doteraz boli absolútne dobro, no ale je tam Trump, tak zistili v prieskume, že respondenti považujú vplyv USA na digitálny prejav v rámci tých médií a mediálneho wrestlingu Už sú USA negatívne a je to väčšia hrozba ako vplyv Číny a pritom obavy z USA vzrastli na 59% v porovnaní s Čínou, ktorá má 58% opäť spracovaná mládež, je to výrazné medzi mladými ľuďmi generácia Z, čiže 18 až 24 rokov, kde obavy z USA vzrástli. Dokonca z 32% v minulom roku na 58% v tomto roku. USA je teraz zlo, pochopiteľne. Teraz sa už nedá dôvera. Všetko americké bolo doteraz úžasné. Od amerických základní po celom svete, cez americké geopolitické plány, cez ich politiku, cez presadzovanie kultúrnych vplyvov, ako je cancel culture, čiže rušenie kultúry, alebo LGBTI agenda, alebo multikulty propaganda a podobne. To všetko bolo úžasné. Zrazu je to už z USA zlé. No ale výsledkom je, že Títo nadšenci očakávajú, že inštitúcie Európskej únie budú rázne konať na ochranu demokratických slobôd v digitálnom veku. Takže Európska mumia nám bude zachraňovať samozrejme našu slobodu, či sa nám to páči alebo nie. No a to bol tiež prieskum na vzorke 4112 respondentov Bacala Foundation. Pochopiteľne. no. Takže toto sú výsledky prieskumov a toho, čo si myslia vo ve čo si myslia Slováci o mediálnej scéne a každý deň si z toho vyvodí závery, aké uzná za vhodné. Po skladbe budeme pokračovať, aká je situácia u nás, nielen u nás, ale aj u susedov v Českej republike. po meste úplne bestie, iba tak trochu zlupý bavím sa na tom ako čas v uliciach naháňa iných nohy k spätnému dívam sa do tváre rozprávame sa spolu tom v živote ide raz do a potom zasa dolu. Len tak sa vozí, zaháňam ľudy. Niekedy idem oproti prúdu. Len tak sa vozí milo sa tvári. Po žartu zdraví, nie páry, pály, ale tak sa boží, zahariba mnu, niekedy i oproti prú. úplne bez cieľa. Iba tak míňam benzín. A budem úprimný, vôbec ma netrápiť či prsti alebo sneží. Ak treba tak rýchlo zaradím z piatočky, niekedy sa to musí. Ako to skončí, iba ten hore vie, on možno niečo tuší. Len tak sa vozím, zahánam nudu. Niekedy idem oproti prúdu. Len tak sa vozím, milo sa tvári. Zo žartu zdravím, neznáme pády. Len tak sa vozí, zaháňam nudu. Niekedy idem oproti prúdu. Len tak sa vozí, milo sa tvády. Zo žartu nie neznáme pády. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o pol hodinku môžete začať telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk. Ako je to v Českej republike? No rovnako ako všade, inde v Európe alebo u nás. Ale s takou iniciatívou prišlo ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky a vydalo materiál, ktorý má reagovať na informačnú vojnu, ktorú vedie Ruská federácia v Českej republike a v Európe alebo na ďalších kontinentoch. Tá brožúra má názov Informačné manipulácie Kremľa. No a materiál uvádza, že Kreml je tovarnou na manipulatívne klamstvá a odhaduje, že ročne vydáva na propagandu a manipuláciu minimálne 1,5 miliardy dolárov. Dozvedáme sa, čo robí Kreml, čo robí Rusko. No a automaticky sa dozvedáme, že v podstate v tej informačnej vojne sa ten západ a Spojené štáty až doteraz, vždy to môžem povedať, pred Trumpom. Pred Trumpom sa vždy len bránili tým útokom a v podstate toto je ten agresor, pretože Spojené štáty a západný svet nikdy neviedli informačnú vojnu ani pred sovietským zväzom, ani po Sovieckom zväze, ani v 19. storočí už v súvislosti s rôznymi vojnami a už existovali noviny, neskôr rozhlas, televízia a tak ďalej. Tá informačná vojna bola permanentná z jednej aj z druhej strany. A že ju vedie Ruská federácia tak, ako ju vedie aj Brusel, západné zdroje, západné tajné služby, Spojené štáty a tak ďalej. Manipulatívne klamstva nepochybne, tak, ako ich vie vyprodukovať Kremel, tak ich produkoval aj Pentagon, Bielý dom, o Británii ani nehovoriac, pretože tie manipulatívne klamstva umožnili, aby britské impérium rozkvitalo, pochopiteľne, na celej planéte. No a dnes si znáša dôsledky. No a permanentne viedli súboj s Ruskom alebo súboj mocnosti medzi sebou. Dozvieme sa že tá propaganda, ktorá je... A ináč ten údaj 1,5 miliardy dolárov takisto nepochybne Rusko vydáva peniaze na svoju propagandu. A zaujímavé je, že koľko je... Propaganda, ako je financovaná, pokiaľ ide o bruselské zdroje, o rôzne politiko, euroaktív, ešte v predchádzajúcom čase aj teraz Slobodná Európa, hláza Ameriky. Koľko ich stoja manipulácia a propaganda? A koľko teraz ich utial Trump, samozrejme, súdia sa Slobodná Európa, že predsa len uh, musia im dať tie peniaze a tak ďalej. Čiže koľko oni vydávajú na svoje manipulatívne klamstva a koľko vydávajú na páči sa mi ten termín, ktorý uplatňujú e, neoliberálni demagógovia, že keď sa bavíme o Rusku a o Kremli a vy začnete oponovať, že ale pozrime sa, čo robí druhá strana, to je tzv. whataboutizmus alebo e, ačohentizmus, že prečo poukazujete na druhú stranu. Zaujímavý prístup, to znamená, že budeme sa baviť len o jednej a len jedna je dokonalá, jedna je zlá a realita je úplne iná. Takže áno, vydávajú sa peniaze, vedú sa manipulácie, používajú sa aj klamstva, len je zaujímavé, či to nerobí aj tá druhá strana, ale v mene ľudského dobra. Ako keby som počul Čapotovu. Takže funguje to na tom princípe aj tá definícia, ktorá je aj v tej brožúre ohľadne propagandy, citujem, Systematické šírenie názorov a informácií s cieľom ovplyvniť postoje jednotlivcov či skupín a posilniť určitú ideológiu. Najčastejšie utvárajú verejnú mienku a podvedome vnímanie. No, áno, je to tak. A propaganda každého druhu a každého systému a každého ideologického zámeru ovplyvňuje posto, postoje jednotlivcov takisto, čo, ši, čo chrli mainstream, čo chrli veľká trojka, aktuality, sme, dennigen, čo chrlia všelijaké 360-ky, a rôzne tieto informačné zdroje, oni ovplyvňujú postoje jednotlivcov a skupín. A posilňujú určitú ideológiu, že pseudoliberalizmus, progresivizmus, nie práve liberálnu a nie demokraciu, ale liberálnu degeneráciu. To všetko robia prostredníctvom cieľeného šírenia ideí, teórií, názorov a doktrín. Takisto to robia ako to, čo vyčítajú Kremlu. Otázne je, že oni sú presvedčení, alebo respektíve my, ktorí to pozorujeme, alebo ktorí, by, ktorí sme v tom odbore, či fanaticky máme uznávať jeden alebo druhý tábor, alebo hľadať kvalitu v jednu v druhom, alebo upozorňovať na to, že čo hrá, aká hra sa hrá z jednej aj z druhej strany. Čo odporúča brožúra a táto, táto manipulácia z Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky? Odporúča tzv. media rating. To je stránka, kde údajne dochádza k nezávislému hodnoteniu dôveryhodnosti médií. Odporúčajú media rating. Tam sa dozviete výsledky hodnotenia, ktoré vyjadrujú určitú mieru základných novinárskych noriem v spravodajských a publicistických médiách v Českej republike. A tu sú hodnotenia médií. A, A- to spĺňa novinárske štandardy. B, B, B- prevažne spĺňa a C väčšinou alebo vôbec nespĺňa novinárske štandardy. Ten zdroj informačný. No, dozvieme sa, že. To splňa. No splňa ČT24. Denník N, Respekt, I, Rozhlas, Seznam CZ. Pozrite si všetky tie zdroje a vytvoríte si svoj názor, v čom splňajú štandardy a akú ideológiu hlásajú, akých politikov presadzujú a akú formu fóbie alebo fílie, čiže náklonnosti a strachu presadzujú. Viete si predstaviť to isté, čo u nás. No a samozrejme, že Cčko, Nesplňa, schytali parlamentní listy pretože ponúkajú iný zdroj informácií a iné fakty. Keď sa pozriete, kto to organizoval a kto to vydal, nadačný fond nezávislej žurnalistiky. Keď sa pozriete na členov, tak každý ten člen už v druhej vete sa oháňa liberálnou demokraciou. Tá fráza je tam najčastejšia. Takže títo libioti, liberálni užitoční idioti vypracovávajú tento zoznam ABC, čo je dôveryhodné a čo nie. Ja si myslím, že to je na čitateľov, Nech si pozru parlamentní listy, nech si prečítajú Respekt, nech si pozru ČT24. No a keď chcem tomu dôverovať, tak nech dôverujú. A iný názor na to, ako to je v Českej republike s tou dôveryhodnosťou, je zakladateľ spoločnosti na obranu slobody prejavu Daniel Vávra. Nedávno vystúpil na konzer konzervatívnom kempe. To bola akcia organizovaná konzervatívnymi silami a hovoril o stave slobody slova. Zaoberal sa počítačovými hrami Daniel Vávra. Zaoberal sa aj realitou, ktorá je v Českej republike a slobodou slova. A v tom svojom prejave, keď vystúpil na tom konzervatívnom kempe Varoval, že nebezpečenstvo pre verejnú debatu nepredstavuje iba cenzúra, ale aj opačný extrém. Úplne jednostranné informovanie, ktoré podľa neho ovládlo väčšinu mainstreamových médií. A tvrdí, že ide o systémový problém. S podobnými dôsledkami, ako je umlčiavanie iných názorov. A tento spôsob dezinformovania alebo úplného skresľovania reality kde takmer 100% mainstreamových mení prináša úplne jednotne, jednostranné a často nepravdivé informácie, je rovnako závažným problémom ako cenzúra, pretože má rovnaký zámer a rovnaký dôsledok. Ten istý faktor ako u nás. Ktorákoľvek televízia, televízny kanál, rozhlasová stanica alebo nejaký portál, z tých hlavných mainstreamových zdrojov informačných jednotne jednostranné informácie pochopiteľne na jedno kopito. A to je určitá forma cenzúry, pretože nič iné nepripúšťajú. Ako tvrdí Daniel Vávra, novinári úplne rezignovali na overovanie informácií, pokiaľ považujú vyznenie správy za ten svoj cieľ presvedčil sa o tom, pretože overoval správy, sa to môže fact-checking, fact-checkovanie správ, overovanie správ, a konkrétne o Trumpovi, a v posledných mesiacoch sa tomu intenzívne venoval prakticky každý deň. A každý deň v tých článkoch našiel úplne nepravdy. A my tak žijeme v úplne alternatívnej mediálnej realite, kde média, ktoré názorovo nezodpovedajú rozloženiu v populácie. Všetky tie médiá vyjadrujú niečo, čo si myslí časť populácie. A preto je na tá, tá názorová rozpoltenosť a tá vzájomná nevraživosť. Jedny tie médiá milujú v rámci mediálneho wrestlingu, jedny milujú alternatívne, jedny milujú mainstreamové. A to je tá mediálna realita, kde je totálne názorové rozpoloženie. A media neinformujú o tom, čo sa deje, ale o tom, čo chcú, aby sa dialo. A čo chcú, aby si ľudia mysleli. A stále sa umiela to isté. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. No a podľa Daniela Vavrum je tá, vole, tá súťaž v alternatívnej mediálnej realite stále viac menej férovať. Tí, ktorí stoja proti establishmentu, Čelia masívnemu znevýhodneniu. Od mediálnej zaujatosti cez dehonestáciu až po cenzuru a právny tlak. A spoločnosť sa tým polarizuje. Jedna časť vníma dvojaký meter a prepada frustrácii, Druhá sa naopak v tom umelo vytvorenom obraze sveta ešte utvrdzuje. A to vytvára priestor pre autocenzúru a snahu mlčiavať nepohodlné názory. A to je aj legislativa eurocentrály teda bruselských komisárov, podporovaných značnou časťou Európskeho parlamentu a jednotlivými vládami a ich legislatíva v štýle aktu o digitálnych službách, kde samozrejme chcú ovplyvňovať sociálne siete a v podstate ich ekonomicky vydierať a pokutami a rôznymi prekážkami. No a pokiaľ sa aj tak tomu hlavnému mainstreamu, ktorý nahráva určitým politickým silám, podarí buď uzurpovať víťazstvo, alebo napríklad nepodarí a opozícii sa podarí približiť k volebnému víťazstvu, opozícii voči liberálnym frázam, tak dochádza už potom niečom ako je kriminalizácia oponentov alebo rušenie volieb. Toto je ich predstava práve preto liberálnej degenerácie. To je náš svet. Tu, v rámci Európy, Európska únia, Slovenská republika, Česká republika, na jedno jednokopyto rovnaký priestor v rámci mediálneho wrestlingu a ten vývoj. No a ešte sa pozrieme aj na americkú scénu a na tú manipuláciu po skladbe. kde nechchad cíteď A kde je lepší zhasnou, tak se rozlížím na všeak tak svetový strane Nevísme pero te, co malobade modernne. už sem se poučel chavazek dneprorazí En žem zbevá pár vecí, mi nepozadné dotází. Je to jako včera sirena v lze, majak za šera moje osobní a silne věková látka, ať vrátí diplomě na tohle. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny Wrestling? Zhruba o 10 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Hovoril som o tom, ako to funguje v Spojených štátoch. Tá propagačná mašinéria, ktorá je veľmi účinná, a keďže Spojené štáty boli doteraz vzor, a v médiách to samozrejme pokračuje, pretože v médiách pracuje podobná poslušná zostava prestitútov, ktorí milovali Obama, milovali Biden, akékoľvek opatrenia, akékoľvek negatívne javy v súvislosti s nimi v Spojených štátoch, len Trump im teda leží v žalúdku. Nie, že by bol dokonalý, to opakujem stále a hovorím, nie, že by bol dokonalý ideálny politik a podobne, ale pokiaľ ide o prestitútov a mediálny wrestling, je to, by som povedal, zákerná politická hra a propaganda. Takže ako je to s tou propagačnou mašinériou? Informovali o tom konzervatívni noviny ako zdroj, samozrejme preberajúc zase z amerických zdrojov. Niekoľko príkladov, tak ako spomínal Daniel Vávra, keď sledoval a overoval si rôzne správy, ktoré sa týkali napríklad Spojených štátov a Trumpa a zisťoval, že do akej miery to zodpoveda realite a do akej miery je to pravda alebo ako fakty chýbajú. Takže manipulačná sila médií, tá propagačná mašinéria. Každá správa má dva varianty. Variant zverejnených v médiách hlavného prúdu a potom je doplňujúca informácia. Názorná ukážka. Otázka deportácií. Správa. Mahmud Khalil, palestínsky študent, organizoval propalestínske demonstrácie na Kolumbijskej univerzite. Americká vláda mu zrušila vízum s odôvodnením, že jeho pobyt na americkom území nie je v záujme USA. A imigračné úrady ho zadržali s cieľom deportovať ho z krajiny. ABC News a ďalšie médiá informovali, že imigrační úradníci, ktorí Mahmuda Kalila zadržali, nemali súdny príkaz. Realita? Tá dezinformačná kampaň v médiách tomuto aktivistovi, palestinskému študentovi, bolo zrušené pobytové vízum. Čiže je ilegálny imigrant. A súdny príkaz na zadržanie sa vzťahuje na stíhanie za kriminálne činy, nie na deportáciu. A federálny zákon výslovne opravňuje zatýkať ilegálnych imigrantov bez súdneho príkazu. Takže oni dojímajú ľudí, že ah, nemali súdny príkaz, imigrační úradníci zadržali ho. Teraz nede o tú, uh, to politické pozadie. Je to palestínčan samozrejme protestoval pro palestýnská demonstrácia a tak ďalej. Odmyslite si to, či ste na strane Izraela, a Palestiny, alebo sú vám ukradnutí jedni aj druhí. Ale ten princíp, keď médiá tvrdia, že nemali sú príkazy príkaz imigrační uradnici. A ten federálny zákon je úplne iný. A na čo sa vzťahuje? A to už nenapíšu. Ďalšia záležitosť. Prezidentová popularita. Podľa najnovšieho prieskumu New York Times a Siena College, klesá podpora prezidenta Trumpa vo všetkých opýtaných oblastiach. Je to ďalší ukazovateľ toho, že prezident po 100 dňoch svojho druhého funkčného obdobia čeli klesajúcej dôvere verejnosti. Trumpova podpora je výrazne nižšia ako u iných prezidentov po 100 dňoch vo funkcii. Prieskum takisto Washington Post, ABC, priniesol podobné výsledky. Tak si poviete... Zrejme, takéto nálady sú v štátoch, takto vnímajú Trumpa. Iná časť informácia, takisto fakt. Prečasopis Newsweek, že prezident získal vo voľbách viac ako 50 hlasov všetkých voličov. Ale vzorka opýtaných občanov v prieskume New York Times obsahovala iba 37% voličov Donalda Trumpa. A pokiaľ ide o Washington Post, to percento jeho voličov bolo ešte o 3% nižšie. Čiže čo sa tým dosiahne? úmyselné skresľovanie výsledkov prieskomu. Vy si zoberete určitých ľudí, viete, že len menšia čas bude za Trumpa, takže výsledok bude aký? A namiesto toho, aby to bolo vyvážené, keď 50%, tak 50%. A nie, že jedných si zoberiem viac a druhých podstatne menej, aby mi vyšiel výsledok. Takže to zastúpenie republikánov v tých vzorkách opýtaných občanov je umyselne nižšie a to je ten trik v predvolebných prieskumoch, ktoré napríklad dávali Kamala Herisovej šancu vo voľbách. Tá podprahová manipulácia funguje v reklame a nie je dôvod, aby nefungovala aj v spravodajstve. To tie mediálne krysy veľmi dobre vedia. A ľudia podvedomo vyhľadávajú informácie, ktorých utvrdzujú v tom, že ich politický názor je správny. To robí jeden aj druhý tábor. To môžeme v rámci mediálneho wrestlingu si povedať, že či je to alternatívny alebo mainstreamový tábor, značná časť ľudí sa utvr... chce utvrdiť, utvrdiť v tom, čo verí alebo má svoj pohľad na sveda. a zároveň získať to, to odobrenie, že ich názor je správny. Ďalšia skreslovanie, deportácie detí. Médiá informovali, týka sa to Spojených štátov, že imigračné úrady deportovali troch amerických občanov v veku 2, 4 a 7 rokov. A aká je skutočnosť? Zavádzajúca informácia. Tí traja občania USA neboli deportovaní, ale ich matka, ktorá je v krajine ilegálne, bola deportovaná. A deti nasledovali svoju matku, lebo čo bez matky, ako dvojročné, štvoročné a sedemročné. Ale deti sa môžu do UV vrátiť, pokiaľ ich otec alebo osoba, ktorá si ich osvoji, je tu v Spojených štátoch. A pokiaľ niekto v Spojených štátoch ilegálne, bude deportovaný. Takže... Ten problém detí s americkým občanstvom, ktoré sa narodili ilegálnym imigrantom, je výsledkom automatického práva na americké občanstvo pre deti, ktoré sa narodia na území USA. Takzvaná pôrodná turistika je v USA populárna. A existujú dokonca špecializované cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú kompletné služby pre narodenie amerického občana ilegálnym imigrantom. Alebo matkám počas ich legálneho pobytu na rôzne víza. No a dieťatko už je američaná, ale ona je ilegálka. Takže toto je prax, ktorá je v Spojených štátok. A keď máte len takú správu, pozrite sa, aký je Trump nepopulárny, pozrite, ako imigrovali detičky, imigračný úrad teda eh, deportoval detičky a podobne. Takže eh, koho zadržali a nezákonne. A to sú tie skreslené informácie. Jasné povedia, ale to je fakt. Áno, veď ho zadržali. Áno, veď ich deportovali. Ale tie fakty sú aj iné. A to už prestitúti neuverenia. Takže takáto je prax v médiách a takéto je skresľovanie a propagačná, propagandistická mašinéria. Dáme si ešte skladbu a potom nasledujú prípadné maily a telefonáty. Nie je signál, ďaleko od super sveta. Žijú tichí ľudia, sú šťastní a zvláštne svietia. Tam, kde nie je signál, vietor spieva, pieseň trávi a my zaspríkáme. Čítame samé zlé správy. Sami si to robíme také zložité. Prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení v tom obojení na ten nový seba klam. Tam, kde nie je signál, si pijú ranu rannú rosu. A my môžeme snívať, vidieť slobodu, chodiť bosu. Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení, v tom opojení, na ten nový seba tu lásku stráži veľa hesiel čo sa týka srdca je to čistý priestor Vážení poslucháči, relácia Mediálny v Wrestling je v svojej záverečnej časti a od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč .sk. Ak bude telefonát, ten má prednosť. Potom dokončím odpoveď na mail a technik Peter ma upozorní, ak je telefonát počas toho, ako sa budem venovať mailom. Takže, kým nie sú telefonáty, začnem odpoveďami na maily. Je tu mail čitateľa, od poslucháča Petra, ktorý píše, naši novinári, novinári je potom preškrtnuté a napísané škrabáci, sledujú ruské zdroje a potom to nazývajú dezinformáciami. Takže máme sledovať len to, čo napíšu oni, lebo to je pravda. Takže ak rúsi niečo píšu, napríklad o rumunských voľbách, a tie články sú určené pre ruských čitateľov, náš čitateľ sa k ním nedostane, tak aj to je ruská propaganda a dezinformácia. To, že akékoľvek správy o Ukrajine končia frázou fakty nemožno hodnoverne overiť, to už nie je dezinformácia. Áno, zaujímavá úvaha. Pochopiteľne v rámci tohto mediálneho wrestlingu tá silná skupina prestitútov v rámci hlavného mediálneho prúdu automaticky predpokladá, a nie, že by to nebolo v niektorých prípadoch, že pokiaľ to nie je ten overený, či už americký, alebo západný zdroj, tak všetko je to dezinformácia a propaganda. Ale to, čo som spomínal aj v relácii, dezinformácie a propaganda a propagandistická mašinéria funguje aj na druhej strane. Rovnako. Niekomu vyhovuje, niekomu nevyhovuje. Niekto sa s tým stotožní, Niekto to vníma kriticky. Ale kritické myslenie, tak ako je to naznačené aj v tomto maili, spočíva v tom, že jednu stranu automaticky odsudujete. Áno, sú tam negatívne skúsenosti, pochopiteľne, či už z minulosti aj zo súčasnosti. Ale takisto aj v rámci tej druhej propagandy sú negatívne skúsenosti aj z minulosti, aj zo súčasnosti. Takže tie dezinformácie a Výber, účelové vyberanie faktov musí človek veľmi dobre zvážiť, ak teda nechce otrocky podliehať určitému informačnému zdroju. Rumúnske voľby tým liberálnym silám pochopiteľne vyhovoval starosta Bukureštidan z jeho názormi. to je niečo podobné ako, ako primátor Bratislavy Valo, presne v tomto progresívnom duchu a nadšenie pre EU, NATO a my sme Európa a podobne. Európa sú tak, či tak, môže mať ktokoľvek výhrady, áno. V Európe je aj Liechtensteinsko, je aj Luxembursko a je aj Rumúnsko. To, ako sa žije v jednotlivých krajinách, aká je prax, to už je na posúdenie, ale sú v Európe. No a kandidát, ktorý bol pronárodne orientovaný, kriticky k západným, k západným zdrojom, automaticky označovaný za proruského, pretože nechce podporovať Ukrajinu, zase iným nevyhovuje, tak sú spokojní s týmto spôsobom spravodajstva, alebo tejto chvály, alebo tejto kritiky. No a niečo iné budú písať bruselské zdroje, niečo iné ruské zdroje. A automaticky môžeme predpokladať, že jedno aj druhé je propaganda. Uvažujúci čitateľ, divák, poslucháč, to vníma ako propagandu a určitému táboru vyhovuje jedna a druhá. No a potom sú rozpory medzi ľuďmi, keď sa oháňajú týmto zdrojom a týmto zdrojom, že tam je pravda. Veľmi šikovne to robia prestitúti a mediálne krysy. Práve aj v súvislosti s Ukrajinou, či vám je Zelensky sympatický, nie, alebo tamojší systém, tamošia história, pozícia v tejto vojne a podobne. Ale veľmi šikovne sa zaštiťujú tým, fakty nemožno hodnoverne overiť. Tak keď nemožno hodnoverne overiť, tak je to tak, alebo to tak nie je. Alebo chceme, aby to bolo tak. Pretože aj keď ten redaktor z tej redakcie vycestuje do terénu, tak to môže byť presne tak, že oslovuje určitých ľudí. A sprostredkova určité informácie z ich pozície či už z ukrajinskej, alebo v rámci povstalcov na Dombase, keď to bolo predtým, alebo na Kryme. Jednotlivosť týchto konfliktných oblastí, takisto ako keby to bolo s Izraelom, s Palestínou, alebo, dajme tomu, Sýria a turecké sily, islamské sily, kurdi. Vždy môžete vybrať fakty. Áno, toto je fakt, to sa stalo z pohľadu jedného alebo druhého. A tým pádom sprostredkovate verejnosti ten obraz, ktorý Potrebujete. Tak keď ich nemôžno hodnoverne overiť, tak tomu môžem veriť a nemusím veriť. Veľmi vystižné. Poďme na ďalší mail. Karol, uh, Karol píše. YouTube údajne zaplatil pokutu 100 tisíc eur za zmazanie kritického obsahu o Svetovej zdravotníckej organizácii. Je to fakt? Je to pravda? Táto kauza sa veľmi nerozoberala, alebo veľmi ani neviem, že by sa objavila v našich médiách, kto ju zaregistroval, môže povedať, ale nemecký právnik Joachim Steinhofel dosiahol víťazstvo v súdnom spore proti platforme YouTube, ktorá mazala obsah, odstraňovala obsah, ktorý kritizoval postoje Svetovej zdravotníckej organizácie počas pandémie COVID-19. Prečo to mazali? A bol záujem mazať kritické postoje. A prípad sa odvíjal od kontroverzného vyhlásenia vtedajšej generálnej riaditeľky YouTube Susan Vojčickej. Ešte zaprila 2022, ktorá v rozhovore pre CNN uviedla, mažeme všetko, čo nesúhlasí s tým, čo hovorí Svetová zdravotnícka organizácia. Pekne že to otvorene povie aj v CNN. No a Právnik Joachim Steinhoffel tento postoj označil za zásadné porušenie slobody prejavu. A poukázal na paradox tejto situácie, že je neuveriteľné, aby generálna riaditeľka jednej z najdôležitejších sociálnych platformiem vyhlásila, že na YouTube môžete zverejniť iba videá, ktoré sú v súlade s tým, čo hovorí nejaký provládny orgán. Konkrétny prípad, ktorý Štajnofel popísal, sa týkal reportáže zo švajčiarskej demonstrácie proti covidovým opatreniam. A YouTube vtedy video zmazal, pretože išlo, napriek tomu, že išlo o spravodajský záznam legitimnej demonstrácie. Po neúspechu na obvodnom súde v Chemnici sa prípad dostal k odvolaciemu súdu v Drážďanoch. A ten vydal súdny príkaz požadujúci obnovenie Videa. A YouTubeu podľa tohto právnika nemeckého, trvalo tri týždne, počas ktorých súdne príkaz ignoroval. A tento prístup platformy potom viedol k udeleniu pokuty 100 tisíc eur za pohrdanie súdom. Informoval o tom aj americký časopis Newsweek. A Steinhoffel, právnik, v rozhovore sa zmienil, že podobnému odstraňovaniu Prispievko podliehali aj príspevky renomovaných vedcov, vrátane laureátov Nobelovej ceny, ktorí vyjadrovali názory odlišné od oficiálnych stanovisk Svetovej zdravotníckej organizácie. Takže, ako sa vyjadril tento právnik Steinhoffel, sloboda prejavu existuje preto, aby kritizovala moc a spochybňovala predpoklady alebo tvrdenia aby spochybňovala tú vládnu moc. Tak ako dnes, samozrejme, spochyb... treba na vládnu moc. Áno, keď vládna moc podvádza, zavádza, dezinformuje a tak ďalej, treba jej venovať pozornosť. Ale prečo jedným áno, druhým nie? V čom je to uvažovanie týchto, týchto mediálnych manipulátorov? Prečo niekoho chcú pristihnúť pri lži a iných nie? No a tento prípad práve práve e, potvrdzuje ten trend, že sociálne platformy obmedzujú legitimnú debatu o dôležitých vedeckých a spoločenských otázkach pod zámienkou boja proti dezinformáciám. A na tom je postavený aj akt do digitálnych médiách a akt európsky akt o slobodných médiách, že v podstate čo oni označia za dezinformáciu, vyhlásia boj tej dezinformácii a prečo prestitúti to automaticky uveria, keď oponovať môže skutočne aj niekto, kto sa vyzná v danej vedeckej oblasti, v danom spoločenskom odbore protireči oficiálnym dogmám, ale nedostane, nedostane ten priestor. A automaticky je obmedzovaný, cenzurovaný a tým pádom sa vlastne uplatňuje aj selekcia faktov a názorov o vzťahu k verejnosti. Čo zase má za následok to, ako to bolo definované v brožúre o propagande skremna, že aký to má vplyv na rozhodovanie ľudí, na rozhodovanie vo voľbách, na, o tom, ako uvažujú o danej situácii. No ale to je cieľ, evidentne. Pozriem sa na mail, ďalší mail, ktorý tu je. Palo. Otázka. Ako si hovoril, Ľubo, o tom vincem? E, mňa tam skôr za, zarazilo, že dieťa vôbec neučia hovoriť slovenský. Havloidi. A, e, áno, to je zaražajúce v tom duchu, že je, no, existuje materinský jazyk. Áno, dieťa je nadané v poriadku. Nech sa učí, koľko jazykov chce. Máte ľudí, ktorí hovoria aj šiestimi jazykmi. Áno, niekto nehovorí žiadnym cudzim jazykom. To neznamená, že ho treba pozbaviť občianských a ľudských práv. Hoci v niektorých hlavách práve týchto, a to už môžeme povedať otvorenie liberálnych fašistov, to v niektorých hlavách takto zúri. Pochopiteľne, hoci dnes, dnes máte prekladače možnosti, samozrejme technologické, že si preložíte či už články z novín v ktoromkoľvek jazyku, alebo môžete komunikovať, tak ďalej. Dnes už sú na to technologické nástroje technické. Ale ako hovorím, niekto ovláda 6 jazykov, niekto 3, niekto dva, uh, myslím, uh, ako svetové jazyky. A dieťa áno, nasává ako taká huba tieto nové veci, samozrejme, inak sa aj odborníci to posudzujú, inak sa učí človek jazyk, keď má v detskom veku, študentskom období a ináč, keď už má 50 alebo 60 rokov. Hoci rozdiely to môžu byť, ale je to jednoducho inak. Takže áno, dieťa má tie schopnosti byť aj bilingválne, učiť sa, sú rodiny, niekde sú rodičia, jeden rodič je z jednej krajiny, druhý z druhej, rozprávajú sa anglicky a dieťa nasava a je schopné aj tromi jazykmi. To je v poriadku. Ale keď sú obidvaja rodičia v tomto prípade Slováci a ich materinský jazyk je slovenčina tak nebudem sa rozprávať len anglicky nauč dieťa Slovensku, slovnú zásobu nauč ho materinský jazyk a popri tom ho uč hoci aj svahilsky ale chváliť sa tým my sa rozprávame my sme bilingválna rodina my sa rozprávame len anglicky no mohol by sa aj fínsky alebo švédsky automaticky asi predpokladajú, že dieťa možno skončí niekde na Harvárdie Princetone alebo v Cambridge, alebo v Stanforde, de, kdekoľvek. Ale to je pekné, no veď však nech skončí, keď máte schopnosti štúduja a tak ďalej a to jeho poznanie a vedomosti budú prínosom, tak nech sa páči, to je v poriadku. Ale tá úboho spočíva v tom, že sa predvádza dieťaťom aj ešte v takej oblasti, pretože keby, keby, to, keby to bolo tak, že ako písala aj tá pani, že vie zeleninu, ovocie, vie, kde bývam, ako sa volám. Jednoducho, keď sa opýta, nebudem nejaký turista, tak mu vie aj povedať, to je v poriadku. Ale nie riešiť spoločenské politické problémy, nebud aj zamestnávateľa svojich rodičov a v tom veku. Chápem, keby to bolo aj v ranom pubertálnom veku. Bystre dieťa už by to riešilo, 10-ročné, 12-ročné a tak ďalej. Ale trojročný ktorý vie niečo anglicky povedať, aby sa na takéto veci pýtal, alebo je stroj, ako počul určite doma, že sa o tom rozprávajú, aj to pre takým dieťaťom riešiť, budem v Markize, nebudem v Markize, čo mi robí zamacnávateľ a tak ďalej. A ďalšia zaražujúca vec, to si všetko nahráva v tom aute, ako celý čas sú kamery zapnuté. Lebo to dieťa môže kedykoľvek niečo povedať. Alebo nemusí v tej chvíli nič a môže prekvapiť a povedať to o 10-20 minút sa mu to rozleží v hlave niečo. Nehovorím, že práve o tom, ocku, budeš tam pracovať a nebudeš pracovať. Takže je to veľmi, by som povedal, zavádzajúce, čudné a dosť úbohé, čo tam predviedol. Takže uh, myslím si, že to je skôr negatívna vizitka ako pozitívna. Keďže nemáme zatiaľ uh, žiadne telefonáty, tak sa pozrieme na maily. Jan sa to pýta, aké vzťahy sú momentálne medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou v súvislosti s cenzorskými snahami. Je evidentné, že Trumpová administratíva si neberie servitky pred ústa a kritizuje Európu v tomto duchu. Áno, Vance ako viceprezident Vance bol v Európe, mal mnohé výhrady a vôbec k tomu, ako posudzujú, či už to boli voľby v Rumúnsku alebo vo Francúzsku, ako pristupuje Európska únia a vôbec čo vyžaduje od médií to, čo som spomínal, to je to NFA DSA, čiže Akt o digitálnych službách a Európsky akt alebo zákon o slobodných médiách, kde je tá skrytá cenzúra, ale napriek tomu jej prestitúti tlieskajú, pretože im to, im to vyhovuje. Pokračujem v tomto je tu potom ďalší mail, ale pokračujem teda, americký republikánsky kongresman Jim Jordan z Ohaja, predseda snemovnému výboru pre súdnictvo. A písal, adresoval komisárovi Európskej únie pre spravodlivosť a právny štát. No, už keď to vidíme, nejaký komisár európsky má také kritériá pre právny štát, že bude je tá vláda poslušná, alebo nie, Michaelovi McGrathovi. A v tom liste práve tento predseda teda predseda výboru a štyria jeho kolegovia z kongresu, žiadajú informácie o tom, ako Európska únia mieni reagovať na to, čo oni opísali ako znepokojivý vývoj pod vedením polského premiéra Donalda Tuska. Ide o to, že vyjadrili znepokojenie nad nedávnymi obvineniami, že vláda polského premiéra Donalda Tuska zneužíva polský justičný systém na cenzúru politických oponentov. A tá cenzúra politických oponentov je zameraná na konzervatívnych aktivistov a médiá. Ide o to odobratie licencie televízii Republika. To je stanica, ktorá kritizuje Tuskovú administratívu. To je liberál premiér, občianská platforma, liberál, ktorý samozrejme vedie vojnu proti konzervatívcom a zákonodárcovi americkí upozorňujú na tom, že tu sa deje niečo také, premiér sa uchyľuje k cenzúre, ide likvidovať televíziu a Európska únia je ticho. Európska komisia predtým odsudzovala predchádzajúcu vládu, vedenú a spravodlivosťou, ak porušovali demokratické normy. Ale Tusková koalícia nie je nutena dodržiavať tieto štandardy. Takže ako je to možné? že tieto cenzorské zákony, ktoré uplatňuje Európska únia, vyslovene tak, ako ich potrebuje proti vláde, ktoré, ktorú chce ničiť a proti vláde, ktorej dovolí všetko, ale oni sa ešte obávajú, hovoria. že tieto cenzorské zákony môžu prekročiť hranice Európy a práve upozorňujú na zákon o digitálnych službách DSA alebo DSA, ktorý vyžaduje, aby platformy odstraňovali zavádzajúci alebo klamlivý obsah v úvodzovkách. Podľa nich... Ale títo kongresmeni tvrdia, ale veď to môže ovplyvniť postup moderovania obsahu po celom svete. A obmedziť aj slobodu slova američanov v online priestore. Keď nastala zaujímavá situácia, keď z Ameriky upozorňujú Európu, veď vy ste cenzory, veď vy selektujete vlády podľa toho, ako vám to vyhovuje. To isté, čo robí liberálna vláda, nie je kritizované, A to robí konzervatívna, tak sa spúšťajú mechanizmy na určité vydieranie, odopieranie finančných prostriedkov, kritizovanie a tak ďalej. Takže táto prax ukazuje o tom, ako funguje Európska únia. Otázka z mailu, kto vie, ako si Vince rozumie so Svokrom od Áno, no tak jeho Svokor Banáš, otec Adeli Vinceovej, je v alternatívnej scéne kritik samozrejme systému má úplne odlišné názory aké prezentuje, prezentovala Marky za vínce a tak ďalej ako si rozumie, to by bola otázka na ňo a zrejme to majú uh, ja to poviem nie každému sa to bude páčiť ale mne to pripadá že táto rodinka to má poistené na každej strane niekto je v alternatíve niekto v mainstreame. Kedykoľvek sa dá vyťahnuť. Pozrite, ale veď naša rodina e, sa angažovala v tomto smere. Naša rodina zase má tieto názory. Niekedy mi to, pri, niekedy mi to pripadá, ako keby, keby v určitých časoch niekto v rodine bol partizán a iný zase gardista. Alebo niekto v rodine bol komunista a niekto nejaký aktivista, disident a majú to poistené a systém im to zožerie, nie každému a samozrejme sú vyvolení a menej vyvolení. A jasne v rodine môžu byť rozdielne názory, ale až takéto pozície, že vyslovene systémová propaganda a vyslovene kritika, alternatíva a systém to neodsuduje, ako tí, ktorí majú tu moc alebo tie médiá, pochopiteľne, je jasné, že aj v tomto prípade, ako sa hovorí, rodičia nemôžu za deti, deti nemôžu za rodičov. To je jednoducho povedané, že máte tú výchovu a konzervatívci budú mať konzervatívne deti a liberáli budú mať liberálne deti. A napriek tomu, že ako sa rozprávajú, aké fakty vidia, čo vidia na rodičov, a môže to byť úplne iné. To dieťa môže byť úplne iné, pochopiteľne úplne iné zameranie a nemusí si rozumieť s rodičmi. Ale v tomto prípade nevidím do tej rodiny, Nevoriac o tom, že. Takisto aj v tej rodine. Predtým tí ľudia samozrejme boli na určitej strane barikády, prešli na druhú stranu barikády. A preto sa mi to zdá, že, uh, a môžem sa miliť, že môže to byť vypočítavosť, môže to byť poznanie faktov. Svojho času bola Adela Banášová ešte na obálke Zema, vek, To bol Cirkus, ale jej to odpustili Iným nie. to sa objaví v Zemavek, je s ním rozhovor, je na obálke alebo čo, tak je odpísaný definitívne. My nezabudneme, tak ako to hovorila Hanzelová. My nezabudneme a pomstíme sa, budeme to čistiť a tak ďalej. To je tá úbosť, ktorú, ktorú oni predvádzajú, ale budú si hovoriť, že akí sú demokrati. Takže ako to je v tejto rodinke, to si musia vyriešiť oni. A na vás je pozorovať ich vyjadrenia alebo reakcie, ale myslím si, že na vonoch sa toho veľa nedostane. Takže myslím si, že riešia si doma tieto problémy a verejnosť do toho veľmi nezaťahujú. A moje osobné presvedčenie je, že hrajú na obidve strany a na všetky strany. Vec názoru, môžete s tým súhlasiť alebo nie. A potom je tu od Peťa otázka. Ako to vidíte s Denny Kolárom? No, Nie som veštec, pochopiteľne, ale e, vidíte, to je presne rozpolteno spoločnosti. Jedni si žiadajú o hlavu, nenávisť, pochopiteľne, odsudzovanie no media hlavného prúdu. Iného zase považujú za odvážlivca, ktorý aj napriek tomu, že to bol vulgárny slovník alebo tvrdý slovník a tak ďalej, ale popisuje realitu, respektíve správanie sa týchto týchto mainstreamových krúhov, či už politických, či v zdravotníckej oblasti, alebo v mediálnej oblasti. No a potom sú tu samozrejme súdy, zákony, ale aj súdy, aj zákony, všetko sa dá prispôsobiť v danej situácii podľa toho, čo si objednávka vyžaduje. Je to otázka politického krytia, je to otázka záujmov, je to aj o tom, že či je ten človek hodený cez palubu, či je ten človek využitý len na určitý čas, alebo sa v zásade stojí za ním. No a tí, ktorí nie sú v systéme pohodlní, obyčajne končia exemplárnym trestom, aby odstrašili aj od ostatných. Je to na celospoločenskú diskusiu, a tá je samozrejme, a tie rozdelené tábory, a kritika, aj pokiaľ ide o média, aj pokiaľ ide o samotné súdnictvo, rozhodnutie súdu a tak ďalej, to všetko je, by som povedal, jedna veľká, veľká manipulačná hra. Právny štát, áno, oháňa sa tým Európska únia, sama tie pravidlá nedodržiava, vidíme to na tých rôznych voľbách, ktoré sa zrušia, kriminalizujú oponenti a podobne, takže ono by to bolo fajn, keby fungovala skutočne spravodlivosť, právne pravidlá, ktoré platia pre každého, nech povie čokoľvek, pretože aj na druhej strane tí, ktorí vykrikujú o fašizme, antisemitizme, o vulgárnosti, o násili, sami sa dopúšťajú týchto vecí vo vzťahu k iným etnikám, vo vzťahu k iným národom, sami používajú tvrdé slova, sami vyzývajú k násiliu a potom kritizujú niekoho iného. Čiže pre každého by mali platiť rovnaké pravidlá a mala by existovať spravodlivosť. Ale ona neexistuje Takže a ja som zvedavý sám, ako tento proces dopadne a aký, aký to bude mať výsledok a aký to bude mať dopad potom na rôzne tie tábory, lebo aj jeho odsudenie Dannyho, aj prípadne jeho prepustenie, alebo len podbinečný trest a podobne, to všetko bude vyvolávať vášne a emócie, ani len v mediálnej oblasti, ale v spoločenskej. a častokrát môžu byť zdialené od faktov o ktoré nám stále ide. Bez ohľadu na to, aký mám vzťah alebo emotívne nálady, alebo nejaké presvedčenie alebo ideológiu. Čas nám uplynul, otázky už nie, telefonáty nie sú, maily sú vyčerpané. Ďakujem vám za pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia.